Então, gente. Vamos continuar. Na semana passada falamos Semana passada nós falamos de arrependimento. Ficou clara a questão do arrependimento, que o arrependimento não é só ah uh, um ato único, ele é toda uma sequência de atos que vai desde a revisão da tua história até a mudança de mente, a metanóia. E depois que a gente fala em arrependimento, biblicamente ou cristianamente, a gente tem que falar em uma outra coisa, que vem logo em seguida, que é o quê? A conversão. Então assim, a pessoa se arrepende, depois ela se converte. E o que nós vamos tentar entender hoje é o que é essa conversão. Eu vou começar com Aristóteles. Será que pode? Aristóteles, você vai falar de conversão. Vocês vão entender por quê. Aristóteles dizia uma coisa assim. Que tudo se transforma em sua essência. Por exemplo, qual é a essência do gelo? Então o gelo ele tem a tendência de se transformar em quê? Em ah, uma vida que tá em formação, vai um fetinho que ainda não está totalmente formado. Eh, ele se percebe que ele todo o seu ser encaminha para se transformar numa vida completa, num ser humano. Num homem ou numa mulher, sei lá. Então, qual é a essência desse feto? É ser humano. Isso é uma das das razões filosóficas de sermos contra o aborto. Porque o feto ele já tem a essência. Você não sabe exatamente aonde começa a vida, eh aonde está totalmente formada, mas já na essência dele já há o ser humano então tudo se transforma na sua essência todas as coisas se transformam naquilo que elas já são em essência entende? e se nós olharmos a Bíblia em Gênesis 3 19 nós vamos encontrar o que? Mas vamos encontrar um Deus falando assim para o homem. Depois que ele pecou, tá? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. E agora que é importante para mim aqui. Porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Entende? Olha o que Deus está falando. A sua essência corporal é pó. Então, você vai... Esse, teu corpo vai se transformar em pó. Então, a gente pode falar que a nossa essência corporal, essa essência corporal é terrena. Porque ela está encaminhando para se transformar em pó. E voltar para a terra. E não é isso que acontece? Então, guarde bem. Então, guarde bem tudo se transforma na sua essência. Entenderam bem isso? A gente chega à conclusão também que tudo na existência segue uma finalidade, ou seja, tem um fim. Nada existe por existir. Nada existe por existir tudo tem um fim. Tudo está seguindo uma finalidade. E tudo vai chegar no seu destino. Nada não, nada não deixa de chegar ao seu destino. Tudo está caminhando para o seu fim, para a sua finalidade. Nada existe sem sentido. E a finalidade de cada coisa atrai essa coisa. O fim do homem, qual é o fim corporal do homem? Qual é? O pó. Então a gente pode dizer que o pó atrai o corpo humano. E é isso que acontece? Nosso corpo vai se encaminhando para voltar à terra, né? Ele vai se deteriorando aos pouquinhos, até chegar à sua finalidade. Você tem um gelo, volta para o gelo. Se você não fizer força para ele se manter no seu estado sólido, ele vai naturalmente se tornar água. Eu estava conversando ontem com os seus marcos, pai de Daniel. E ele tá contando que no interior de São Paulo, a Cosipa comprou umas terras lá para montar um uma extração. Só que passava um rio, né, essa extração, aonde eles fariam, né? Então eles tiveram que fazer, né, as escavações e eles desviaram o curso do rio. Fizeram toda uma construção para desviar o curso do rio. E para o rio voltar o seu curso só lá na frente. E ele falou que o que acontecia constantemente era esse rio forçar a sua entrada pelo seu caminho original. Ele forçava a entrada pelo caminho original. E a gente pensa assim, nossa, como que é né, a força da natureza e a sua finalidade, o rio tinha uma finalidade que era seguir aquela rota até onde fosse, então ele forçava por caminho, porque essa era a finalidade, essa era a natureza daquele rio. Pois é, você pega um animal selvagem, não como o Rufus que já tá dormindo em cima da minha bolsa ali. Um selvagem de verdade. Há uma grande dificuldade em você abestrelá-lo. Não era para ir dormir, eu trouxe ele para ele ficar acordado, para ele dormir à noite. O animal selvagem tenta adestrar ele. É difícil, porque a sua natureza chama ele para ser selvagem. Então, a finalidade de cada ser atrai esse ser. Chama esse ser. E se você quiser mudar isso, você tem que lutar e normalmente não dá para mudar essa finalidade do ser. Só que se o corpo do homem é pó, o que dizer da alma humana? A alma humana também é pó? Não. A palavra fala que Deus sopra vida no ser humano. E fala: "E aí se fez alma vivente". Então, a alma humana é diferente do corpo. Ela não veio do pó, mas veio de Deus. Então, quando Deus fala que do pó veio e ao pó voltará, ele está falando do corpo. E não da alma. Então a gente pode dizer que de alguma maneira a alma humana veio de Deus. Então a essência da alma humana é de origem divina. Voltemos a Aristóteles. Tudo se transforma na sua essência. seu pequeno um livro. Gregório de Nissa. Eu trouxe livros esse separado. E o Rufus está dormindo em cima dele. Eu tenho que tirá-lo. Vamos lá. Lê isso para o corpo. Gregório de Nissa, ele fala uma coisa e e é impressionante como Deus ele ele me sempre foi assim. Eu já tinha o tema. Esse livro eu já tava há um tempão com ele. Nesse notecena eu resolvi ler. E é impressionante, eu vou ler o livro e tá aqui a a base do que eu vou dar na aula. Deus sempre fez isso comigo. Se você quiser, pede isso para Deus também. Que é impressionante, ele vai me mostrando as coisas e e e, e eu vou aprendendo sem saber, sem querer. Gregório Dionísio fala assim, era necessário que a natureza humana se mesclasse com algo que fosse aparentado com o divino, com o divino, de modo que, graças a essa correspondência, o desejo o empurrasse até o que lhe é familiar. O que ele está falando? Que A natureza humana, ou a alma humana, busca aquilo que lhe é correspondente, aquilo que lhe é familiar. E o que é familiar à alma humana? É o pó? Não. Originalmente, é Deus. Porque a alma humana foi criada por Deus. Então, na nossa natureza original, a natureza em Adão... A natureza adâmica, ela tinha essa naturalidade de seguir para Deus. Com a queda, isso foi desviado. O que era uma naturalidade Se a naturalidade era seguir para Deus, após a queda, a natureza humana segue para longe de Deus. Depois do pecado, a natureza humana não mais segue naturalmente para Deus, mas segue naturalmente para longe de Deus. Então a gente pode dizer que para o ser decaído A finalidade do ser decaído é o afastamento total de Deus. Qual é a essência do ser decaído? Qual é a natureza do ser decaído? É uma natureza pecaminosa. Essa é sua essência. Então, se tudo se transforma em sua essência. Isso significa que a natureza pecaminosa tem, possui a natureza pecaminosa naturalmente está seguindo para aquilo que ela é, ou seja, pecado, morte, afastamento de Deus. O problema é na natureza, a natureza adâmica de Adão era divina. A decaída é terrena. A gente pode ler isso, quer ver em Colossenses? Colossenses 3 5 e 6. Paulo fala assim: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vilcom, a concência, a avareza, que é idolatria. Então ele fala de uma natureza terrena. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele fala aqui de uma natureza. Natureza é aquilo que é natural. Então é uma natureza terrena é aquela que nós temos naturalmente. Em essência ela é pecado e por ser a sua essência pecado, ela segue o curso em direção ao pecado, à morte, ao afastamento. Porque tudo se transforma naquilo que é Porém em Cristo, o que que acontece em Cristo? Nasce uma nova natureza. Na sequência desse texto, no versículo 10, vos vestis de do, no, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele fala primeiro de uma natureza que reima e depois ele vai falar de uma nova natureza que é a imagem daquele que o criou, que é, a natureza, do novo homem, que é a imagem, de Deus, então, a gente pensa assim, se a natureza, pecaminosa, tende, para a sua essência, que é, o pecado, o que acontece, com a nova natureza, se ela, é semelhante a Deus. Então ela tende para onde? Para Deus. Então a natureza, a nova natureza do homem, a natureza que ele adquire em Cristo, ela é diferente. Ela não tende para baixo, ela naturalmente tende para Deus só que, por que então, que, a gente não faz tudo, de maneira que nossos atos, nossa vida, se dirige a Deus, mas continuamos também pecando, simplesmente porque, no homem, isso ainda não está definido, O homem nós vivemos num estado de luta entre essa natureza carnal, essa natureza que em essência é pecado e essa natureza que em essência é divina. É divina. Então há uma luta entre a natureza divina humana e a natureza pecaminosa humana. É por isso que ainda que tenhamos a nova natureza, não conseguimos totalmente nos livrar da antiga. O que há é uma luta. É uma luta. Se essa alma se espiritualiza, ou seja, dá ênfase às coisas espirituais, Ela começa a atender mais para Deus. Porque ela começa a enfatizar a sua essência espiritual. Então, ela começa a ser atraída para as coisas de Deus. Porém, se essa alma já mesmo cristã dá ênfase às coisas carnais, ainda que cristã, ela vai tender para as coisas carnais. Porque aonde ela tá dando mais ênfase. Então, ve bem, nós estamos num no estado ali no meio. E uma tensão constante, uma luta constante entre esses dois estados, o estado carnal e o estado espiritual. Aí a gente vê lá em Isaías, Deus falando mais ou menos isso. Isaías 31 Quando Deus fala para o meio do profeta, assim, Isaías 31, versículo 6. Convertei-vos àquele. Ou seja, convertei-vos em direção àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Então, o que significa essa conversão? O que significa se converter a aquele, em direção àquele. Por que conversão tem esse sentido? O sentido de Então nós temos aqui uma avenida, uma calçada no meio, né? Estou indo para cá, mas eu quero voltar. Então o que que eu faço? 1 um... retorno. Então o sentido de conversar é bem esse mesmo. É retornar. Eu estava indo, vou fazer o contrário, né? Assim, simbolicamente fica tem mais sentido. Estava indo em direção me afastando de Deus. Em algum momento eu faço a conversão e volto para Deus. E é por isso que Deus fala converteivos em direção àquele a quem vocês se afastaram tão profundamente. Então, o que que é a conversão? É uma volta para Deus. E como que ela acontece? Se você olhar o que Pedro fala lá quando ele prega, lá no comecinho do livro de Atos, quando ele fala assim: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados." Então ele se a pessoa se arrepende, faz a sua, refaz a sua história, muda a sua mente e aí retorna. Ou seja, ele que tinha uma natureza que estava tendendo completamente para baixo, agora começa a tender para si. Mas ainda isso não está completamente resolvido. Por quê? Porque essa tendência para cima ainda não é total. Ainda há em nós as duas naturezas brigando. E esse é o grande drama cristão. Esse é o grande drama dos cristãos. Conseguir não equalizar essas duas naturezas, mas diminuir o máximo a natureza que puxa para baixo. E dar ênfase para aquela que puxa para cima. Mas a que puxa para cima é o quê? Ela é espiritual. Então, como você vai conseguir dar ênfase à natureza espiritual? Valorizando o que é espiritual. E o que é espiritual? Essa é a pergunta. Espiritual é aquilo que tem sentido verdadeiro. Aquilo que é verdade no seu mais profundo. Quando ele daí fazia isso, aí ele caminha em direção a Deus aí começa a tendência para a eternidade a gente pode dizer que o novo homem é duplo infelizmente nós ainda somos duplos temos duas tendências que lutam mas a conversão a conversão ela é vida por que que a conversão é vida? porque a conversão nos faz tender para a vida, Ezequiel 18, 32, pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei, olha que interessante, arrependei-vos e vivei, por quê? O arrependimento que leva a conversão, ele já traz a vida, por quê? Porque A partir dali já vai começar a ver uma tendência para a eternidade. Então, a essência disso já é vida. Porque se a tendência é vida, isso é isso é sinal que a essência é vida. Paulo fala assim em Colossenses, não, desculpa, em Efésios 2:1, ó lá. Ele vos vivificou estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Olha que interessante. A gente não quer parar para pensar nisso. Paulo tá usando dois termos. Vivificar, que significa o quê? Dar vida. E estar morto. O que ele fala para você, ó? Você tava morto e agora você tá vivo. Bom, mas pelo que eu saiba, eu tava vivo. Continuo vivo. Não é isso que a gente pensa? O que Paulo quer dizer? O que a palavra quer dizer? Agora nosso entendimento amplia em relação a isso. Eu estava morto? Não que eu estava morto de fato, mas porque a minha essência tendia para a morte. E nós não somos aquilo para o, para o que nós tendemos. Se nós tendemos para a morte, então nós já somos mortos. Hoje eu sou vivo. Por quê? A minha essência tende para a vida. Se estende para a vida, é porque eu sou vivo. Ainda que de fato, eu só vejo a vida. Mas aqui tá falando mais profundamente, tá falando já da sua natureza. Antes você tinha uma natureza morta. Agora você tem uma natureza viva, viva. Porque a finalidade já indica a essência. Isso explica muita coisa do que fala a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala: "Já estás condenado". Como já? Eu não, eu nem, eu nem morria ainda e já tô condenado? Claro, porque a sua essência já está condenada. Então, você já a sua finalidade já diz o que é a sua essência. Você já tá indo para condenação, então na consciência já está condenado. Ou então fala assim: "Ah, vocês são salvos". Como já? Já me aprovou? Não é isso, é porque hoje o que há em você é a tendência para a salvação. Então essa tendência já indica a sua natureza. Fica muito mais claro. A gente não precisa ficar brigando com a Bíblia para entender essas coisas. Então nós perguntamos quem nós somos? E aí a resposta pode ser somos divinos porque tendemos para a vida? Somos diabólicos porque tendemos para a morte? A resposta é depende. Nós estamos ali no meio termo entendeu, podemos ser uma coisa ou ser outra, ou melhor, podemos dar ênfase a uma coisa, ou dar ênfase a outra, se tendemos para o pecado, somos pecados, se tendemos para o mal, somos mal, somos mal, se tendemos para o bem, somos bons, isso mostra uma coisa para a gente, que nós estamos em transformação, não estamos prontos ainda, não está tudo resolvido ainda, não é, Podemos ter a tendência para baixo, podemos ter a tendência para cima. Os demônios, por exemplo, eles tendem para onde? Para o mal. Mas os demônios já estão com a sua natureza resolvida. Eles tendem para o mal. Ou seja, a essência deles já é má. Então, o que acontece com eles? Por isso que eles não conseguem regenerar-se, voltar-se para o bem. Não dá mais, porque eles já solidificaram a natureza deles para o mal. Da mesma forma, os anjos, ou contrariamente, os anjos, também, porque os anjos são tão fiéis e porque os anjos tendem para o bem, porque já está solidificado isso na natureza deles. Pergunte. Como Anjo, que é o demônio Anjo voltou? Isso mostra, isso é isso ainda é... é mais ou menos o que nós falamos naquela outra aula. Aí é é um certo mistério para mim, pelo menos, mas é é Isso mostra uma coisa, Sida, que tanto a atitude de Lúcifer com a atitude de Adão eram possibilidades mínimas, mínimas. Existia um livre arbítrio. Mas era uma possibilidade mínima e por isso a seriedade do que eles fizeram, principalmente Lúcifer, que agiu por sua própria conta. Adão ainda agiu pela, influenciado pela tentação. Mas ambas as atitudes são seríssimas por causa disso. Agora, eu te explicar como foi feito isso eu não consigo. Não consigo. Bem, só que a PD descobriu um outro, uau, como que esse é aquela é aquele é aquele, é aquele fio de possibilidade que estava lá atrás, que eu não consigo entender na frente, lá no futuro, porque a gente pergunta, será que no futuro Há possibilidade de pecado? Se nós fomos entender o futuro exatamente como era no passado, haveria, porque o livre-arbítio continua. Certo? Mas é uma é uma linha muito fina de possibilidade e eu não consigo passar dela, eu não consigo explicar. Você não bem honesto contigo. Entendeu? Não, é, é, não, eu já sabia que essa pergunta ia vir. Você preocupa não. Sim. Eu tô falando da maneira bem geral, né? Porque tanto anjos como demônios, de alguma maneira, possuem seus livre arbítres, né? Intocáveis. Só que um já está com a natureza edificada pro mal e o outro já está com a natureza solidificada pro bem. Então a gente pode dizer que há três estágios: a pura tendência para o mal, a pura tendência para o bem e o nosso estágio que é a pura tendência para depender de onde a gente colocar a nossa vida. Só a regeneração total vai nos levar a essa situação angélica de viver uma vida em pura tendência para o bem. Só para nos regenerarmos total, totalmente, ou seja, só na outra vida. Aqui sempre vai haver as duas tendências diferentes lutando, mas Fano ideia que eu tava que eu, que eu não tava esperando, eu escrevi aqui, ó. E como pode haver a rebeldia antiga? Saímos da tendência pura para o mal, para um estado intermediado. Eu já tava esperando, eu sabia que ia tá dando, um fica a consciência pesada. <risos> Lembram que Paulo fala dessa luta. E essa é a essência cristã, gente. Vida cristã é isso, tá? O que é ser cristão? Moralmente é uma coisa, mas em essência, o que significa ser cristão? Ser cristão é o ser que está num estado de luta, de tensão entre a tendência para o mal e a tendência para o bem. Quanto mais espiritualizado, mais ele vai dar ênfase, e seu ser vai tender para o bem, quanto menos, quanto mais carnal ele for, o seu ser vai tender para o mal, isso é o um resumo da vida cristã, na prática, não é isso que vocês veem na vida de vocês? E é isso que Paulo percebeu na vida dele, a gente acompanha, para fechar a aula, Romano 7, é ele que fala assim gente, Romanos 7, quem está com a Bíblia aí, acompanha comigo, 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Por que a lei é espiritual? Porque a lei, na sua essência, fala para o homem interior. Ele está falando da lei, aquela lei do Velho Testamento. Enquanto os homens estavam preocupados com a exterioridade da lei, ele fala, não, não, não, não, não, não, a lei é espiritual, ou seja, ela fala para o homem interior, na sua essência. Versículo 15. O que faço não entendo, pois o que queres não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ora, o que é o querer? O querer eu espírito. Gente, espiritualidade é as suas razões, o seu seu querer real e mais profundo. Então ele fala: o que eu quero e você não faz. Ou seja, o que é isso? O meu ser profundo deseja, quer fazer, ele não consegue porque o ser exterior, o homem exterior não faz. o querer é espírito, e o fazer? o fazer é a tendência então ele está falando, o meu espírito quer, mas a minha tendência não quer, porque eu ainda tenho uma tendência carnal que me chama para baixo é isso que Paulo está falando e quando ele fala assim, que o que eu faço eu não entendo, é que ele fala assim o meu espírito, ele tende para o céu Mas eu não entendo por que ele não entende por que vai para baixo. É por quê? Porque há essa luta do homem exterior, o, né, para o, o homem, e do homem interior. Isso, o homem interior, né, que não se corrompe, mas ele pode se apagar, se diminuir diante da força desse homem exterior. 16. E se faço o que não quero, concinto com a lei que é boa, ou seja, Se eu faço aquilo que é a tendência para o pecado, eu estou mostrando o que a lei quis mostrar quem eu sou de verdade. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ah, então Paulo Bonitão tá dizendo que ah, não sou eu, é isso que ele tá falando? Porque ele fala assim, não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Ele não tá dizendo que ele não tem culpa. O que ele tá dizendo é que Não é o seu ser espiritual que faz isso. Quem faz isso é a sua tendência carnal. Que puxa ele para baixo. Então vocês percebem aqui uma grande batalha. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele fala assim, na minha carne não habita bem algum. Aí algumas pessoas... Alguns pensadores já logo nos primeiros séculos, como Orígenes, por exemplo, começa a ver e e muitas eh eh muitos convertidos começam a seguir essa ideia de que o corpo era mal, porque Paulo fala na minha carne não habita bem algum. Mas essa ideia de que o corpo é mal é errada. É gnose É uma má interpretação. Na verdade, o corpo não é bom e nem mal. O corpo é só um corpo. Agora, quando o Paulo fala que na minha carne não habita bem algum, ele está falando exatamente da essência da natureza carnal. A natureza carnal em essência é má porque ela está caminhando para o inferno, para o afastamento total de Deus. E se a coisa é Aqui, no prado, o que ela está se encaminhando? E se a carne está encaminhando pro inferno, que é um mal, tá um afastamento total, então não há nada de bom na carne, é isso que Paulo tá falando. Ele não está falando contra o corpo. Ele tá falando contra essa tendência, essa natureza que está o afastando de Deus pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, pois segundo o homem interior, olha aqui, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, que é aquele que naturalmente vai tender para o céu, Ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Então ele coloca assim, ó. Lei do entendimento, certo? E essa é a lei, qual é a lei? Que nome a gente pode dar para essa lei? Hã? a lei de de deus ou em relação ao homem tá falando que que parte do homem? A mente, tá? O espírito. Espírito. Ele já tinha falado lá espiritual. Gente, vocês estão fazendo a ligação entre entendimento e espírito. Espírito sempre tem a ver com isso, com compreensão. Da verdade. Então quando ele fala assim: Segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. E a lei carnal. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, a batalha entre a carne e o espírito. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, então é a lei do pecado, aí ele faz aquele grito de desespero, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja gente, que quando a gente fala em conversão, a gente está falando dessa virada na existência humana, a existência que está indo para o inferno, e de repente muda a sua tendência, para o céu, mas, isso não está definido nesse momento, o homem agora precisa, cultivar, as coisas do alto, para valorizar as coisas do alto, para que a sua tendência se fortaleça para o alto, mas, lembrando sempre que vai sempre haver, uma, Essa luta, e essa luta é a vida do cristão. Sempre. Então, quem não me venha uns santinhos dizendo que não peco. E não me venham liberaisinhos dizendo que é assim mesmo, vou pecar assim mesmo. Não. A minha consciência é que é uma luta, mas que há também uma necessidade, uma obrigação de valorizar o que é espiritual. E o inferno, gente, o que é? É o destino do mal. O que é tendência, ou seja, tendência para a morte se transforma em realidade. Por isso que o inferno é chamado de morte, segundo a morte. Porque é aquilo que é a essência do que está se transformando. Tá se, o que, que é caminhar para o inferno? É se afastar de Deus. Então, o homem que caminha para o inferno, ele está se afastando de Deus. A sua essência, então, qual é? O afastamento total de Deus. O que é o inferno? É o afastamento total de Deus. Eu não sei exatamente quais são os flagelos infernais. Não sei. Só a infatividade. É. Há uma... Se é, Dante faz um simbólico, mas o Dante é simbólico. Na prática, ninguém sabe o que são esses flagelos infernais, mas uma coisa é certa. Como é o afastamento completo de Deus? É terrível. Terrível, porque no inferno, por isso que no inferno não tem volta. Porque quando a pessoa chega ao inferno, solidifica aquilo para que ele estava apenas tendendo. Ele estava tendendo para o o afastamento total, mas naquilo quando ele chega lá, aquilo se transforma no seu ser. Entendeu? Por isso, sabe que a Bíblia fala que as pessoas no inferno, elas blasfemam contra Deus. Olha que interessante. Eh elas não ficam lá eh clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Elas ficam xingando Deus, porque aquela tendência, na, que era apenas uma tendência, se torna a realidade, e o mal, que era uma tendência, se torna o no mal real, nos seres infernais, e nos seres que chegaram ao inferno. Por isso não há retorno, e por isso que é muito séria a questão. O inferno é a total ausência de Deus, ali acaba a luta, ali é a derrota, ali é a morte. Por isso que todo cristão deve ter consciência da sua luta, consciência de que há uma luta entre o seu no seu ser, mas que há sempre a boa esperança de seguirmos em direção do alto. Melhor ainda, podemos desde já cultivando as coisas do espírito, fazer com que o nosso ser tenda mais para as coisas do alto. E já experimente mais as coisas do alto e viva mais as coisas do alto. É um dos exemplos. É um dos exemplos. As coisas né, são menos morais e mais reais. E a nossa vida não é só tentar fazer as coisas certinhas, mas é valorizar o que é espiritual. Para quê? Para que o nosso ser tenda para as coisas de Deus. E aí aquilo que é tendência um dia se transformará em realidade plena. E aí, se no inferno não ter retorno, no céu também, graças a Deus, não. Porque aquilo que hoje seria uma tendência apenas o ar o alto se transforma em algo solidificado, uma natureza completa disposta e vida para Deus certo gente? Então, vamos tomar um café Senhor Jesus, o crânio aqui, se você Não. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, se aquele nosso, dele outro lado, também que o espiritismo não foi pós esse livro, esse Jesus. É mesmo? É, é sério, é muito irregular. Não, mas quase é espiritualmente histórica. É que o diabo ele sempre imita As coisas de Deus. Porque os Celestinos fala é tudo uma ilustração, não é ficção. Ele comenta de um ônibus que vai subindo, tem uns andares e tem um pessoal que fica lá embaixo que seria um inferno. E de vez em quando uns deles querem subir lá. E aí vão os caras, fala, não sei lá, ah, não sei bem dizer. É que começa uma porrivota, uma catástrofe. Consegue, consegue consegue subir Temos que chegar no nosso, né? Que vamos lá. Ninguém salve, consegue né? subir. Ninguém consegue subir. Ninguém consegue sair do inferno. Não, não. O brasileiro tá puro, não. É um cara, um cara que era aí para ele gente tratar isso, ele fala assim, para si. Um já conhecesse o cara, né? Aí começa falando, pô, é sempre estudar. A gente fazer assim, assim essa temática assim, nossa. Você não precisa nem usar a língua dessa Helena. Ele, é, ele metáfora, tem uma uma é, ele metáfora, ele diz que a tasca assim, as coisas sempre, sempre que desce baixo volta. É mais ou menos assim. Você siliza rico mesmo. Ele ele ele tem uma uma visão metafórica assim muito boa, perguntar assim. Por quê? Como assim? As pessoas não entendem que eh no céu eh Nós não vamos ter sexo ou não vamos querer sexo. Aí ele faz uma comparação. Qual é a comparação que ele faz? Acho que é de uma criança que nunca comeu chocolate. É? Se ela nunca comeu chocolate, ela nunca vai querer chocolate. É uma coisa assim que ele faz. Tem as ideias de tentar apresentar por exemplo a sensação lá em Natal. Você acha?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 Okay. a máquina nova. O que aconteceu foi que a semana anterior ela mais deixou um convite vivo pra escola. Oi? A máquina nova. Pequeninha, acho que ganava. Os taso para ela. Mas precisa as coisas para criar conteúdo. É, ela é pequeninha da pena boa, se a gente for adedo. Ah, não, pegar, não, obrigado. Só aquilo. Eu quis pegar o 7 de ordem lá. Um backup para ah, ela. O backup de 13 pro novo. Totalmente Então, uh, oh, OK. Daí, três daquele. Porque ele não vai para casa, tá? Fiera, tá bom. Pegou uma decisão. De bolinha, tá? Aí eu no no tava uh, no eu nem ia, eu ia comprar só a cana. Aí a Letícia falou: "Pô, não tem, tá. Letícia, Fábio, leva." Beleza? Põe uma. Por favor, tá. Letícia, dá para fazer isso, né? Dá de, acho que eu colho, gente a jogar tem que terar um bom programa, beleza? É igual pra ela, né? Ela, ela diz falar, eu até que pensei em comprar um player. Eu fiz mais uma maquilomada. Não, põe ela falar por exemplo, Photoshop. É, ela te coitar. Tá, pensa a casinha também. For é fácil, leva põe na bolsa, na terra, tá? Faz muito desenho. 25. Esqueci, é fácil. Tá, tá. Em relação a três agora Workers, sete According to the East Report and a chapter of the Council of the November hearing a foreign voice between Turkey. What was the reason there was that we switched to Keyboard this term? Ana, ah, é isso, Você, a gente está fazendo o que é o homem que tem menino. A gente está fazendo o que é o cara. A 8 anos, a gente tem que fazer o que é o homem que tem. Pode soltar esse... Faz uma farra, vai em todo mundo, no futuro. O que é isso? Sabe, está a tarde inteira aqui. Para! Não morde! Rafa, não vai! Toma banho, só. Só de banhão. Não, não é assim. Mas <laughs> eu tenho uma viagem que não vai dar de manhã. Você vai mudar de sete minhas? <laughs> não, não pode dar isso. Não, não pode dar isso. Não tem uma viagem que não vai dar de manhã mais tem mais tem que ficar mais tem que ficar pro mesmo já na porta da casa mais não é pouco tempo já tá com negocinho vai ser gente, que foi, vai porque... você que, que ah, um mais um um um foi um um na você vai chutar a demora e vai assistir que isso junto estava do lamaça para nova reforma ali aqui na seca que tem vender em volta tanto de dinheiro para mim poder me espenar é isso lá Ah, cara, eu quero te falar e ela um no não. não. Tem uma coisa que ela fala as pessoas, não é? Ela me dizem que a nossa relação está sem alegria, tem um frio, tem uma coisa que não se passa nas pessoas, né? Mas a minha cachorra, eu faço assim. Eu faço assim. Eu sou muito apaixonada, mas agora só que a gente só fisicamente, não vai para casa para sua mãe receia pro pessoal sua carro tem bem no no você chama o tem um bonzinho só embora aparece ali fala no saia após aqui dele na vida fala só assim para este pastor sabe, te... te... eu tô, eu tô pensando, eu vi essas, eu passei muito tempo com ela, né? Eu sempre fiz o café, para ver, como é possível que tá mesmo à perto, né? E aparece exatamente 2000, não, essa é, e toda a gente tá com, eu gostaria que se eu consegui um estágio em no uma Mas o que dizem os outros, que não vai acontecer que está na imaginação. Só que é uma coisa baixa assim. Mas assim, é para ouvir. Isso é quando as pessoas andam